Новата канализация Беседа от учителя Държана пред Общи Околотен клас на 30 ноември 1932 г. в София Размишление Светските хора се стремят към знание, искат да бъдат учени, това се постига мъчно. Трябва да се учи. Религиозните хора пък се стремят към святост. За да схваща нещата правилно, ученият се нуждае от интуиция, т.е. от вътрешно разбиране. И религиозният се нуждае от интуиция. Ученият и светски човек казва, че има външна светлина, а религиозният казва, че има вътрешна светлина. По това се различава богатият от бедния. Богатият има повече външна светлина, а бедният повече вътрешна светлина. Обаче трябва да се избере среден път между външната и вътрешната светлина. За това се изисква разумност. Онзи човек е разумен, който върви от причини към последствия и от последствия към причини. Казваш, Животът е лош, хората са лоши. Това е последствие. Причината за твоите възгледи, за живота и за хората се дължи на условията, или че си гладен, или че нямаш пари. Кажеш ли, че живота е добър? И хората добри. Това се дължи пак на условията. Сит си, здрав си или имаш пари на разположение. И животните менят възгледите си според условията. Когато са гладни, светът е лош за тях. Когато се нахранят, светът става добър. Казвам. Докато живее по светски начин, човек се ръководи от няколко центъра на главата. Един от тези центрове е за душите, а другия в задната част на мозъка, тила. Докато живее в центъра за душите си, човек всякога е готов да се бие. Когато срещне, може да го удари в носа. Най-малката обида го кара да се бие. Ако живее в садната част на главата, той е като птичката, да прави си къщичка, събира се с роднини и приятели, с които прекарва весел и безгри... безгрижен живот. Като стане религиозен, човек започва да живее повече в центъра на главата си, където са моралните чувства. Той нарича това религия, а всъщност е чувстване. Докато умът не се наложи на сърцето, човек ходи в крив път. Много хора вярват в Бога, но много от тях са избити все за Бога. Четете църковната история на народите да видите колко хора е избила католическата църква само за това, че не са католици. Всички казват, че човек трябва да бъде религиозен. Ако само религиозното чувство може да спаси хората, разбирам. Но човек трябва да бъде същевременно разумен. Да разбира нещата. Да търси техните причини и последствия. Щом се прояви умът в човека, спасението веднага ще дойде. Законе. Не можеш да убиеш човека или да извършиш някакво престъпление, докато мислиш, щом престанеш да мислиш, ти губиш равновесието на своя живот. Щом започнеш да живееш с ума си и да си недоволен от нещо, ще знаеш, че първо на себе си вредиш. Така нарушаваш законите на природата. Какво ще постигнеш, ако си недоволен от левия или десния крак? Каквото и да казваш за тях, ще разбереш, че и двата крака са еднакво важни. Каквото и да правиш, ще разбереш, че умът върши най-важната работа. Той е божественото в човека, което го ръководи. И сърцето върши своята работа. Както умът, така и сърцето имат своя происход в далечното минало. Всеки от тях има своя опитност от миналото. Пътят по който са минали е път на специализация, потребна само за своето време. За новите времена тя не е потребна. Например, ти имаш известно чувстване, че ще се облечеш с нова дреха за великне. Докато мислиш, че ще имаш на разположение тази дреха, ти си доволен. Мислиш, че като облечеш новата дреха, светът ще се подобри. Според мен, като се облечеш хубаво, нито по-богат ще станеш нито по-силен, нито по-умен. Обаче ти си доволен от новата си дреха. Започваш да мислиш, че е станала някаква промяна в тебе. Станала е една промяна в тебе, но външните условия ни най-малко не са се променили. Това не показва, че условията трябва да се игнорират. Първо се търси същественото в живота, а после не същественото. Кое е същественото в живота? Растенето и развитието. То носи светлина. То е човешкият ум. Според някой той е наречен Божественият Дух. Под дух се разбира нещо особено, нещо неразбрано. Колкото по-неразбрана е една дума, толкова по-далечен е нейният е происход. Колкото по-далеч от нас стои един предмет, толкова по-неясен е той. Колкото повече се приближава, толкова по-ясен става. Така е неясен и происходът на ума и на духа. Какъв е происходът на аза? Това е цяла наука, цяла история. Азът е движение около себе си, движение в кръг. Кръгът е емблема на нещо. Учените, великите посветени, винаги са означавали Вселената с кръг. В него се съдържат всички възможности за посветение. Затова кръгът е наречен космически зародиш или космическо яйце. От това яйце се образувала Вселената. Идей който не разбира понятието кръг казва: Как е възможно Вселената да се е образувала от яйце? Това яйце символизира кръга. След време кръгът се разпуква и пилето излиза навън. То представлява буквата У с двата крака нагоре. Същото се отнася и за човека. В тази буква се крият такива сили, които изкарват човека от ограниченото състояние в свободно. С това те създават в него подтик за движение и мисъл. Когато знакът се обърне надолу, той представлява човека в движение. Тогава човек излиза от условията на буквата О. Обаче, за да излезе от тия условия, той трябва да мисли. За това се изискват специални условия. И животните се нуждаят от такива условия. Птиците проявяват своята интелигентност, когато снасят яйцата си. Те си правят гнезда, постилят ги вътре, приготвят си полък и се готвят да мътят. В тази работа те вземат под внимание светлината и топлината. Без тези условия яйцето може да се изложи на големи неприятности и на много неприятели. През това време в тях работи умът, а не чувствата. За да направи гнездото си на едно или на друго място, птичката е мислила дълго време. Тя избира най-безопасното място и там прави гнездото си. Щом нареди тази работа, тя не мисли вече. За обикновените си работи, птиците се ръководят от чувствата. Под животно Разбирам само неговата форма, но не и съдържанието. Зад всяко животно работи едно разумно същество. В бъдеще всяко животно ще стои на по-висока степен на развитие, отколкото е сега. Как ще стане това развитие, не е известно. Важно е, че и в животните има скрити възможности за развитие. Чудно е, че учените и до сега още не могат да направят разлика в интелигентността на животните. Всяка форма отговаря на развитието на животното. Следователно, и птицата е животно, и слонът е животно. Обаче голяма е разликата в интелигентността на птицата и на слона. Дойдем ли до човешката форма, виждаме... Колко сложна е тя. Това говори за големите способности и възможности, които се крият в човек. В някои животни чувствата са в спящо състояние. Например, овцата, пчелата, те нямат такива чувства като кучето. Ако се движиш много около кошера, пчелата ще забие жилото си и ще те отстрани. Тя е сприкава, бързо действа. Някога постъпва кавалерски. Мине веднъж дваш край тебе, бутнете да не и пречиш. Останеш ли и след това при кошера, тя ще те ожили. Вие се смеете на пчелата, но постъпвате като нея. Вадите жилото си, забивате го дълбоко и казвате. Нека знае кой съм. Защо забивате живото си? Пречил вие някой. Казвате му веднъж да се махне от пътя ви и той не ви слуша. Свивате се, накоквате се един друг и продължавате работата си. Какво представлява кошерът в човека? Това е неговото неразумно сърце, в което бушуват трето отрицателни чувства. Щом някой ти препятства в работата. Ти се настройваш срещу него, набиеш го и като се успокоиш казваш. Този човек не върви в божествения път. Ами ти вървиш ли в този път? Като ви наблюдавам, аз мисля върху въпроса, кой върви в божествения път и кой не върви? Че се молиш по три пъти на ден, това не показва, че си в правия път. Ти си беден. Нямаш средства. Молиш се да се подобри положението ти. Твоята молитва е корисна. Друг се моли за нещо и като не получи отговор, отказва се от Бога, става безверник. И тази молитва е корисна. Вяра, която се ръководи от чувствата, е едно нещо. Вяра, която се ръководи от мисълта, е друго нещо. Истинската вяра има отношение към ума, а не към сърцето. Докато се поддаваш на чувствата, това е вярване, а не вяра. Вярването е подобно на леда. Щом изгрее слънцето, ледът почва да се топи. Ще го търсиш и няма да го намериш. Какво ще кажете тогава за своята вяра? Като говоря за живота на чувствата, аз не ги отричам, но казвам, че този живот е подложен на постоянни промени. Когато стане религиозен, човек започва да мисли за Бога и за духовния свят. Ако не мисли правилно и не е привикнал да мисли, кръвта нахлува в малкия мозък, където са страстите и обикновените чувства. В него се събужда половата дейност и той се поддава на неестествени чувства. Вместо възвишената любов, вместо чувство към Бога, той преживява особени чувства, които нарича божествени. Така той сам се заблуждава. За да не изпада в нишата област на чувствата, човек трябва да мисли. Нишите чувства нищо не допринасят. Това е духовно пиянство. Като влезе в кръчмата и религиозният пие, плаща, пие, плаща, докато обедне. Пазете се от духовното пиянство, както се пазите от пиенето на спиртните питиета. Човешката, личната любов води към това пиянство. Областта на нейното действие е малкият мозък. Обичаш някого, защото е богат. Това е користолюбива любов. Обичаш го, защото е здрав, силен. И това е користолюбива любов. Ако направите психологически анализ на своите чувства, ще се убедите, че те нищо не допринасят. Те водят човека в света на промените. Днес чувстваш едно нещо, утре друго. По-силните чувства заличават по-слабите, както силната вода завлича слабата. Колкото и да е буйна реката, това е живот на чувстване. Не живот на ума. Това не е реалният живот. Реалният живот не е нито в твърдото, нито в течното, нито във въздухообразното вещество, нито дори в светлината. Това са условия за реалността. За да разберете проявите на ума, трябва да ги из изолирате от всички материални светове. Докато разглеждаш ума от света на твърдата материя, нищо не си разбрал. Твърдата материя е условие, а условията не представляват реалността. Казвате за някого. Той е сух като въздух. Значи той е силен човек. Не е така. Сухият човек е повече топъл, отколкото силен. Където има сухота, триенето е по-голямо и се образува повече топлина. Където има по-малко сухота, там влагата е голяма. Като ученици, изучавайте състоянията на материята, да видите на какви чувства отговаря. Твърдото вещество отговаря на твърдостта на човек. Това чувство се намира горе на главата в областта на моралните чувства. На това чувство се дължи устойчивостта на човек. Устойчивият е твърд в своите убеждения. Сега, като говоря за твърдостта като морално чувство, имам предвид участието на ума. Без него нищо не се постига. Как може да си помогне човек в живота? Чрез мисълта. Като мисли, той ще се освободи от лошите условия, в които се намира. Ако си твърти не мислиш, ще останеш на едно място. И кой как мине ще се блъска в тебе. Днес ще се блъскат в тебе, утре ще се блъскат, докато един ден изчезнеш от мястото си. И това не е лошо, защото в края на краищата ще започнеш да мислиш право. Питаш се. Защо тези хора се блъскат в мене? Много просто. е. Не виждат хората. Това е една причина. Има и друга причина. Направил си къща край реката. Щом дойде приливен, проливен дъжд, Реката приища и отнася къщата и градината ти. После се питаш, защо Бог допусна това нещастие? Защо реката отнесе къщата ми? Така разсъждава обикновения човек. Обаче умният се запитва, защо направих къщата си толкова близо до реката? Човекът на ума мисли по един начин, а човекът на сърцето по друг начин. Той си казва «Макар, че къщата ми е близо до реката, Бог ще помисли за мене и ще ме спаси!» В средните векове един от холандските крале ще да плати живота си благодарение на своята крива мисъл. Един от придворните му голям ласкател винаги ласкаял краля. Казвал му, Ти си единствения човек в света, пред когото всичко отстъпва. И при жодните стихи отстъпват пред тебе. Достатъчно е да кажеш една дума, за да ти се подчинят. Един ден кралят заповядал да му построят дворец на брега на морето, отблизо да гледа и да се любова на неговата красота. При една буря, кралят излязъл със трона си на самия бряг да наблюдават как бушуват вълните. Придворните били около него и като виждали как вълните се надуват и удрат брега, съветвали краля да отстъпи от мястото си да не го завлекат вълните. Той не слушал никого. Сдигната нагоре ръка той казал – Заповядвам на вълните да отстъпят навътре. Никакъв отговор. Морето все повече бушувал. Ваше Величество, говорили придворните, вие трябва да отстъпите. Най-после той ги послушал. Отръпнал Одръп... се навътре в сушата и така се е спасил. Сега и вие, като този крал, мислите, че вашият възлюбен ще изпълни заповедите ви. Лъжите се. Като този цар, ще отстъпите пред прилива. Трябва ли да се сърдите на прилива, че върши своята работа? До сега младата булка не е виждала сърдит своя възлюбен. Един ден той завълчи, кипне после се извинява. Но в нея нещо се щупва. Тя казва Как е възможно този, си, когато обичам да се проявява така лошо? Аз пък се чудя на друго нещо. Как може младата булка да не разбира тези неща? Млади булки има и между хората и между животните. Гледам на едно дърво две птички си гугукат, разговарят се. Булката иска едно младоженецът друго. И те не се разбират. И между пчелите е същото. Царицата е тяхната булка. Там културата е съвсем друга. Има една царица и много търди. Те и обикалят около нея. Всеки гледа да й се хареса. Царицата ги оглежда, докато си избере един между тях. Като говоря така за младата булка, питате. Какво нещо е любовта? Вие не можете да разберете любовта, докато умът ви не се прояви. Любовта има особен происход, а не както хората си я представят. Ако мислят, че това, което преживявате любов, те са на крив път. В истинската любов няма положителни и отрицателни черти. В любовта няма никакви смени и промени. Там не може да си говори за приятно и неприятно чувство. Ти сменеш трехата си. Защо? За да се освободиш от кълта на старата дреха, трябва да смениш старата си риза с нова. Умът налага тази смяна. Ако не смениш ризата си, ще се натъкнеш на болезнени състояния. Що ме така? Слушай ума си, който отдалече предупреждава. Казвате, да бъдем религиозни! Религиозността не показва, че човек е умен и че разбира Божиите пътища. Това е само едно добро разположение на ума. На религиозният може да се разчита. Той е дал ума си в услуга на Божественото. Не направи ли това? Той е нещастен човек. Той е фанатик, готов да убие човека си в името на Бог. Панатикът има особено разбиране за Бог. Като мине по край касата на Богатия, той казва: Това са Божии пари, и аз имам право на тях. Мине край една градина и казва на градинаря. Това са Божии плодове, и аз имам право на тях. И е пашат свалят дрехата от гърба и казва: Аз имам право на тази дреха. Казва, ако имаш две ризи, дай едната на бедния. Това значи, ако имаш на гърба си една риза и друга в ръцете ти, втората трябва да дадеш на онзи, който няма нищо. Трябва ли той насила да вземе ризата ти от ръцете ти? Ако срещна Апаш, вместо да чакам да ме насилва, доброволно ще му я дам. Това значи ум. Христос изказа това в стиха. Спогаждай се с противника си, докато си още на път. Не чакай да те турят в затвор, че е тогава да се примиряваш. Запитай противника си. Какво искаш? Дрехите ми. Заповядай, вземи ги и ти можеш да носиш дрехи като моите. Религиозните още не познават закона на примиряването за доброволно даване. Те не знаят какво може да направи Господ. Те се молят, получават някакъв отговор на молитвата си и мислят, че Бог им е отговорил. не, за да ви отговори Бог, трябва да бъдете най-умните и най-добрите хора. За мене поне е така. Аз знам, че за да ми отговори Бог на молитвата, трябва да бъда най-умният и най-добрият човек. Не съм ли такъв? Много време ще трябва да се моля, за да получа отговор. Аз се водя от следното. Тръгнали на път, никога не мисля за своето превозно средство, но си представям какво мога сам да направя дадения случай. Пътувал съм с религиозни хора и слушам да казват. Бог ще помисли за нас. Това е криво мислене. Значи Бог ще помисли за тях, ще им даде всичко наготово, а те ще ядат и ще пият. Аз знам, че още преди слизането ми на земята, Бог е помислил всичко за мене. Но аз трябва да бъда умен. Да намеря това, което е определено за мене и да го използвам правилно. Това не значи, че в света няма промисъл. Но ти като човек, като разумно същество, трябва да действаш правилно. се един религиозен човек и край нас минава една кола. Той казва Сега Бог ще каже на колария да ни вземе. Възможно е, но може и да ни ни вземе. Коларият минава край нас, казва ни добър ден и си отминава. Чудно нещо. Този колар не слуша Господа. Не Други хора са го пазарили. Той не е свободен. След това минава друга кола. Религиозният казва. Тази кола ще ни вземе. Обаче и тази кола минава и заминава без да ни вземе. Чудно нещо. И този не слуша Господа. Минава трета кола и се спира. Религиозният казва. Е, най-после послуша Господа. Коварят пита. Имате ли пари? Нямаме. За Господа? Аз се нуждая от пари, не мога да работя за Господа. И на мене Господ не дава тук отъй. Знаеш ли какво те чака на онзи свят? Не искам да знам за онзи свят. Аз мисля за този свят. Като отида на онзи свят, тогава ще мисля. Ако имате пари, ще ви кача на колата. Най-после, аз постъпвам умно. Изваждам една звънкова монета и казвам. Колария, когато срещнем сега, той ще изпълни Божията воля. Той отдалеч ни вижда. Съглежда монета да й казва. Заповядайте в колата. Най-после духът влезе в този колар. Не, аз карах златния дух в него. Аз, умният човек, мога да спра всеки колар на пътя му и да го накарам да ни заведе до определеното място. И Абашът може да постъпи така, но по друг начин. Той изважда револвера от джоба си и застава и коларя да го вземе и заведе където иска. Много просто. Ако не иска, с живота си ще плати. Добрият човек работи с ума си, а апаша с револвера си. Коларят, като заведе апаша на определеното място, въздъхва свободно и казва Благодаря на Бога, че не ме уби. Казвам, в човешкия живот тези неща стават всеки ден. Често хората стават играчка на своите чувства и въпреки това мислят, че са свободни. Те са до толкова свободни, доколкото е свободен коларият в ръцете на въоръжения паш. Щом види револвера, колари... коларият е готов да кара паша където му заповяда религиозният не си служи с насилие. Той трябва да познава дали един колар е готов да му услужи или не. Ако коларят е положителен тип, религиозният трябва да бъде отрицателен. Ако и двамата са положителни, ще се сблъскат. Как ще постъпи куларят, ако срещне на пътя си една красива мума? Тя го спира, усмихва му се и казва моля ти се, може ли да ме заведеш до някъде с колата си? Той веднага спира колата и я е поканва да се качи. Тя се усмихва, благодари и се качва на колата. Казваш, добре е да бъде човек красив. Добре е да си красив, но още по-добре е ако можеш да се преобразяваш, да вземеш формата на красивата мума. Мислите ли, че Бог е направил човека красив? Колкото Бог е облякал богатия в хубави и нови дрехи, толкова е направил и човека красив. Ред поколение, нашите деди и прадъди са живели с идеята за красотата и днес са предали красотата и на нас. Питам. Коя е причината вашите къщи да бъдат големи и с широки прозорци, с добре инсталирано осветление? Това се дължи на желанието ви да имате повече светлина, да бъдете здрави и красиви, да живеете добре. Сега, като ме слушате да говоря така, казвате: Чудно нещо! Ние мислим, че Бог за всичко е промислил, че Той има предвид нашето щастие, а излиза друго нещо. Ако мислите, че всичко в живота ви е наредено от Бога, защо едни хора са богати, а други бедни? Защо едни къщи са големи, светли, широки прозорци, а други са малки и тъмни? Можете ли да кажете, че Бог е несправедлив? Богатият е бил по-умен и практичен, за това е наредил по-добре живота си от бедния. Бог не се интересува от това. Той е дал на човека дарби и способности и всеки се нарежда според това, което е обработил. Ако не беше така, щяхте да изпаднете в друго противоречие. Казвате. Защо Бог допусна убийството? Това е човешка работа. Казано е в писанието Не убивай! Човек е пристъпил този закон. Сам го е нарушил и сам трябва да го изправи. Защо човек не предвижда, че ще го убият? Защо не предвижда, че ще го обидят? Най-малкото побътване е състояние да го обиди. Щом е толкова чувствителен, трябва да предвижда всичко, което ще му се случи и да го избягва. Коя е причината за противоречията в живота? Това се дължи на факта, че умът малко работи. Щом умът работи малко и способностите се развиват мъчно. Днес хората са разединени. Всеки мисли за себе си. Ако могат да се обединят, умът им ще работи повече, ще им дойде на помощ. Тогава ще дойде истинската култура и хората ще се почувстват братя. Докато всеки мисли за себе си да стане велик, той не е на прав път. Същото се отнася и до отделните държави и народи. Америка, Англия, Франция, Германия, Русия – всяка една от тях иска да бъде велика. Колкото и да се силят, не могат лесно да станат велики. И България иска да стане велика. Много години ще бъде такава, каквато е днес. По-велика не може да стане. Накъде ще се разширява България? С какво ще постигне желанието си? С сила не се става велик. Съзнание и с богатство също. Ето евреите са много богати, но могат ли да вземат Палестина с пари? Не могат. Някой мислят, че всичко се постига с пари и с сила, но остават излагани. Според мене, нещата се постигат чрез моралните чувства, свързани с ума. Магическата сила в човека е неговият ум. Той е съвършенната свещенна пръчица. Той е най-големият помощник на човек. Щом прегнеш ума си на работа, той веднага използва чувствата и взаимно почват да работят умът не работи, човек се движи в тъмнина. Умът е красивата мума или красивият момък, който използва силата си за разумна работа. И най-бедният, ако има светъл и прозорлив ум, всякога ще използва най-слабите възможности и условия. Като срещне красива мума и види, че се нуждае от някаква подкрепа, той веднага се притичва на помощ. Тя спира вниманието си на него, оценява интелигентността му и го възнаграждава със своето внимание. Един ден той среща същата мума на кон, но се случва малко нещастие с нея. Конят се подхлъсва, момъкът веднага се спуска, хваща юздата на коня. Момата се очудва на смелостта на момъка и му благодари. Сега и на вас казвам. Ако се подхлъзне вашия кон или препуска, хванете юздата му. Така ще спасите царската дъщеря. Коя е царската дъщеря? Това е вашата разумност. Тя се е качила на вашия кон и вие трябва да я пазите. Ако се поддадете на чувствата си, конете ще хукнат да бягат и ще хвърлят царската дъщеря на земята. Дръжте здраво и на вашите коне. Казваш. Страхувам се да не ме пригази коня. Няма защо да се страхуваш. Ще ме убие някой. Кажи си, нямам неприятели, няма защо да ме убиват. Може да убият човека само тогава, когато го считат за опасен. Щом не правиш пакости, никой не може да те убие. Умният, добрият човек никога не го убиват. Той разполага с вътрешно знание и сила в себе си и с тях се справя. Неразумният, като се намери пред опасност, не знае къде да върви. Навсякъде вижда опасност. Ако има самообладание, ще се отби от пътя си и ще избегне опасността. И лъв да срещнеш. Ако си разумен, ще се справиш с него. Лъвът представлява лошите условия на живота. Не вика и не роптай против лошите условия, но направи им път да минат. Бестате да те засегнат. Как се справят негрите с дивите зверове? Те имат начин за окрутяване на животните. Син се оплаква от баща си, че не го обичал, че го падел от къщата си и решил да се самообие. Ето какъв съвет давам на този син. Иди при баща си и майка си, целуни им ръка, прегърни ги и поговори с тях. Помоли се да те извинят и въпросът ще се разреши. Така постъпва умът и разумното сърце. Има ли нещо унизително в това? Тази постъпка ще отвори сърцето на майката и на баща ти и те ще отстъпят. И религиозните често казват, че Бог не ги обича и не иска да приеме молитвите. Какво струва да се молиш на Господа и да му дадеш сърцето си? Защо не изпълниш Божията воля? Ето как ще си отвориш пътя към Бога? Той знае, че си добър и способен си и можеш да вършиш неговата работа. Ако си готов да вършиш Божията воля, знай, че Той всякога ще те приеме и ще те послуша. Една чисто сърдечна дума, отправена към Бога, е в сила да те освободи от всички противоречия. Отивай при Бога с ума си, за да имаш Неговото внимание. Мнозина от вас се стремят към новия път, вървят по стария. Старото е път на любовните писма. Какво е съдържанието на тези писма? Момъкът пише на момъкът. Откакто те видях, не мога да спя спокойно. Животът изгуби смисъл за мен. Красивата мома представлява светът, а красивия момък – това си ти, който искаш да се ожени за красивата мума. Т.е. за света, тя е много горда. Като те погледне, ти се смразяваш. Можеш да й пише 100 писма, но като опита умът и разбере съдържанието му, тя ти дава пътя. Когато ме питат, вярвам ли в Бога, отговарям. С този въпрос още не съм се занимавал. Той е висок въпрос. Не е за мене. С какво се занимаваш тогава? С билки, които имат лечебно действие. Лекувам охтика и други болести. Занимавам се с малки работи. Що се отнася до въпроса за Бога, това е далечна работа. След това аз разказвам какво представлява науката за лекуване и на какъв закон се подчинява. Разказвам, кога и как тревите са добили своето лечебно действие. Като се разговарям така с хората, разбирам какво мислят. Те не подозират, че аз лекувам с Божествената сила, а не с външни белки. Какво е Божествената сила? Това, което знае как да употребява силите и да се ползва от тях? Това е божественото в човека. Той е Господ, който всеки момент помага. Няма изключение в човешкия живот, когато Бог да не е отговорил на всеки зов. Това става всякога, когато човек върви по Божиите закони. Така е било с всички велики хора. Когато човек наруши един божествен закон, Бог не го слуша вече. Щом забележите това, преглеждайте живота си да видите къде сте поступили неправилно или кой божествен закон е нарушен. Рисуваш една картина. Мине някой край тебе, погледне картината да и казва. Носът не е нарисуван както трябва. Отивам при картината и поправям носа. Дойде втори и казва. «Очите не са нарисувани както трябва». Дойде трети. «Веждите са неправилни». «Брадата не била такава както трябва, ушите не били както трябва». Мине известно време, дойде четвърти и казва. «Носът не е добре предаден, очите не са верни». Повече не поправям. Ама по-рано беше по-добре нарисуван. Повече не поправям. Не се е лъжа вече. Аз зная, че сутринната светлина не може да бъде по-силна от обедната. Сега е обед. Никой не може да докаже, че обедната светлина е по-слаба от сутринната. Ще дойде някой да ми доказва, че едно време той бил по-добър, отколкото е сега. Това е крива философия, криво чувстване. Едно време ти правеше по-големи грешки, отколкото сега, но тогава минаваше за светия. Чи живот водех? Ти водеше чи живот, защото не беше облечен дрехи. Тогава беше обвид само в една риза, но сега ризата ти е изцапана. Сега искам да те изпитам колко си чист и здрав. Искам да опитам, като ти изпера дали твоята рижда ще издържи. Ако се изпере добре и остане здрава, ти си добър човек. Ако се скъса преди да се изпере, ти си лош човек. За уния, които не искат да се поправят, аз казвам, това е риза, която не иска да пусне кирта си. Казваш, аз не искам да изменям възгледите си. Ти още нямаш възгледи. Знаеш ли какво понятие имам за Бога? Какво е твоето понятие? Аз мисля, че Бог е абсолютен, че Той изпълва цялото пространство, че всичко в света става по Негова воля. Ако е така, ти защо си куц? Може ли щом всичко става по Божията воля, той да заповяда на някого да те бие, за да окоцееш? Така не се говори. Аз зная, че Бог е абсолютен. Аз пък не зная това. Зная още, че Бог е без начало и без край. Според мене, всяко нещо е без начало и без край, когато започва добре и свършва добре. Щом започне зле и свърши зле, то има начало и има и край. Започваш една работа. Питам те. Какво е нейното начало? Лошо. А краяти ти – лош. Тази работа има начало, и има и край. Където доброто е и в началото, и в края, там действа разумността. Срещам една баба, която се оплаква от живота. Обичах едно го, но не ме дадоха за него за да покажа, че съм недоволна, аз азек друг, когото също родителите ми не искаха. Твоята работа има начало, има и край, бабо. Помни. Докато живееш в света на промените, всяко нещо ще има начало и край. Щом влезеш в божествения свят, където няма промени, там нещата са без начало и без край. Като знаете това, лесно ще се освободите от мъчнотиите си. Казвате. Нашия живот е щастлив. И преди вас е имало щастливи хора, но работите не вървят добре нито в тяхно време, нито във ваше време. Защо? Друг е въпросът, ако казвате, че божественият живот носи щастие. Не е било и няма да бъде божественият живот да не носи щастие на хората. Щом дойдете до този живот, ще знаете, че там нещата нямат начало, нямат и край. Следователно. Когато в умът ви влезе мисълта за божественото, ще си го представяте като обширен свят без никакви противоречия. Докато имате противоречия, вие сте в ограничения свят, в света на вечните промени. Сегашните хора имат някаква философия за живота, но тя е философия без приложение. Едно говорят, друго вършат. Това е живот с начало и край. Ражда се, това е началото. Умираш, това е краят. Щастлив си, това е началото. Нещастен си, това е краят. И обратно, нещастен си, това е началото. Щастлив си, това е краят. Това е преходният живот. Защо е такъв? На този въпрос не може да се отговори. Защо съм нещастен? Така трябва да бъде. Защо съм щастлив? Така трябва да бъде. Каквито обяснения да ви се дадат въпросите, ще останат пак неясни. На едно колелото са закачени две кофи. Колелото се върти, едната кофа се върти, другата се изпразва каквото и да правите. Все едно и също нещо ще става. Празнене и пълнене. Дали ще се пълниш или празниш, все ще се движиш. Защо е така? Така е. Друго яче не може да бъде. Не може ли и да не се черпи вода чрез колелото? Може е. Но трябва да бъдеш умен и съобразителен, трябва да прекараш канализация в къщата си. Ще докараш вода от рила в градината си и ще я напояваш. Значи, вие се нуждаете от нова канализация, при която да си докарате чиста вода от планината. Сега аз трябва да ви говоря тихо и спокойно, без никаква заинтересованост. Ако съм заинтересован от нещо, не мога да говоря истината. Не искам да ви убеждавам да вярвате на това, което говоря. Искам да се ползвате от вашата опитност. Минахте и още минавате през стария живот. Направете опит сега да влезете в новия живот. До сега обработвахте градината си по стария начин. Какво научихте? Според мене научихте радостта и скръпта. Ако днес се радвате, утре ви чака скръб. Плачеш, че си загубил богатството си, мъжа си, и детето си. Ако си умен, утешавам те. Изпращам ти една голяма сума и ти се зарадваш. Днес си скръбен, а на другия ден радостен. А знае защо си радостен. Аз съм причината за това. Същият аз мога да те направи нещастен. Обичаш една мама и ще се жени за нея. Пише на мамата едно писмо, че не трябва да се ожени за тебе, че не си схождате Ако те вземеш, ще бъде нещастен. Тя веднага връща пръстена ти и се отказва, отказва от тебе. Ето твоето нещастие. Питам. Има ли нещо лошо, че мумата е напуснала момък? Това е едно, че събличаш старата си дреха и я тураш на страна. Какво лошо има в това? Обувките ти са скъсани, събуваш ги и тръгваш бос. Има ли нещо лошо в това? Краката ти ще се освежат на чистия въздух. Мислите ли, че е щастлив онзи, който носи кожено пълто и кожени обувки? Нещастие е за човека да удира кожите на животните и да се облича с тях. Между моите и вашите дрехи има само една разлика. В широчината. Аз нося по-широки дрехи, да минава повече въздух, да се проветрява тялото ми. Чрез въздуха приемам повече влага. Ако влагата се намали, увеличава се сухотата. Нито голяма влага, нито голяма сухота, нито голяма твърдост. Влагата си има свое място. Сухотата си има свое място. Твърдостта също си има място. Всяко нещо е ценно на своето място и на своето време. До какво заключение дойдохме сега? До никакво. Аз не искам да ви убеждавам да станете вярващи. Аз си оставам вярващ, а вие безверници. Докато нещата не ви се докажат и вие сами не се убедите в истината, останете си на своето. Докато не дойдете до вътрешен опит и сами не се убедите, дръжте се за своето вероје. Ще направим опит с това, в което вие вярвате и с това, в което аз вярвам, да видим резултата на старото и на новото. Въпреки това, вие сте опитали стария живот. Остава да опитате новия живот. Като прекарате в градината си нова канализация... Ще опитате новия живот. Един проповедник говорил пред едно събрание за Господа. След проповедта си той казал Братя, да съберем една сума в името на Господа за бедните. Събрали около хиляда лева. На същото събрание се явил един цигулар виртуоз и започнал да свири. Веднага събрал 10 000 лева. Той не искал пари нито за Господа, нито за себе си. Свирил от любов към музиката. Музиката като божествена проява, отваря сърцата на хората и те ще другават. Бог говори чрез музиката, чрез знанието, чрез красотата. На тяхна страна са силата и правото. Това, което в даден случай те убеждава в нещо, то е право. Някога една дума произвежда по-голям ефект, отколкото цели изречения. Това не значи, че вярванията, които имате сега, са криви. Това са вярвания на променливия живот. След като устареете и заминете за другия свят, и вярванията ви ще си заминат. Променливият цвят прилича на красивите пълнови пера. Пълнат, разпери крилата си, обърне се на една страна. Тър, тър, тър, разпери ги на другата страна. Тър, тър, тър. Един ден те се изменят, от ден на ден стават все по-лоши. Какво остава от пълна? Поне глас да има. Той не е никакъв певец и даром да дават концерт, никой не би отишъл да го слуша. За едно пълно перо бих дал и 100 лева, но за един негов тон не давам нито стотинка. Идай. Ще се измени светът на пълните, на петлите, на пояците и ще остане в нас само света на чистата мисъл. Тогава ще кажем всичко създадено от Бога е разумно. Неразумното не е от Бога. Всички мисли, чувства и постъпки, в които няма измяна нито промяна, те са божествени. Обаче мисли, чувства и постъпки, които се изменят, те са човешки. Следователно. Трябва да знаете какво съдържа божественото и какво човешкото? И човешкото не е лошо, но на него не може да се разчита, освен при известни условия. Божественото работи през всички времена и епохи. На него всякога може да се разчита. В човешкото ние се очароваме и разочароваме, а божественото се насърчаваме и очароваме. Само Божественото открива пътя към Великото бъдеще. Човешкото казва – Вземи първо място. Божественото казва – Вземи последното място. И аз ви казвам – стойте на последните места. Ако си на първо място и къщата, в която си влезал гори, мъчно ще излезеш от пожара. Ако си на последното място, пръв ще излезеш навън. За това е казано в писанието. Първите ще бъдат последни, а последните първи. Практично е да вземаш последното място. И тогава, като те повикат на угощение, дума на къщата, ще каже Моля, вземи първото място. От божествено гледище, добре е всякога да бъдеш последен. Бъди последен богат, бъди последен учен. Само така ще имаш условия да бъдеш един ден пръв. Докато не заемеш последното място, никога няма да се освободиш от противоречията. Това се отнася и до стари и до млади. Въпреки това, старият казва... Какво беше едно време, а какво е сега, нищо не ми остана. Може и да стана министър, но бях глупав. Каква е разликата между бедни и богатия? И двамата умират по един и същ начин. Бедния занасят гробищата с проста кола и го опяват един поп. Богатия занасят с хубава кола и го опяват няколко попа. На гроба на бедния поставя дървен кръст, а на богатия каменен кръст и паметник. Аз се отказвам и от двете неща. Желая сам да отивам на гробищата и сам да се връщам. Други да ме носят на гробищата, да ме опяват и да ме оставят там, без да мога сам да се върна. Благодаря за такива почести. Аз се отказвам от царски погребални коли да ви пази Господ от такова тържество. И на вас казвам. Не искам никакви тържества, никакви почести. Тайна молитва. Беседа от учителя държана пред общи околотен клас на 30 ноември 1932 г. София.